أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على نوعين أحدهما الخبر المتواتر سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعتنا بل على التعاقب والتوالي وهو أي الخبر السابط على ألسنة قومنا لا يتصور تواتؤهما غرض دی مات رحمت اللہ لدی متنه سلور غرض دی اول غرض دی مات رحمت اللہ لی تقسیم دل پار دی خبر سا دی قسمانو تا دویم غرض زکر کوي تعریب لپار دی یو قسمه دریم غرض دی مات رحمت اللہ لی اغز زکر کوی حکم لپار دی قسمه <تصفيق> صدرم غرض دې ماته هغه توځه د امام مسل ده د بیل مثال څو ما ماته ذکر کئ څلورا یو ذکر کوي تقسیم له پاره ده خبر, خبر صادقه نو د یایي خبر صادق دو قسم ده یو ته متواتر وی لیکيږي دویم تا خبر رسول وی لیکيږي دویم ته لی چې ذکر کوي تعریف له پاره ده خبر متواتر نو دی چې خبرې متوااتره دا هغه خبر ته ویل کېږي چې هغه ثابت وې په اللسنه دی یو نو للف د قوونې را اشاره وکړهله دی خبرې تا چې په نقل دی روایت متواتره او دی خبرې متواتره کې عدد معینه معیه نظر نه ده لکه دې بازي علماونه په دې کې اقوال راغلی دي ځین علما یې چې دې تواتر لپاره قدر ضروری داده چې لپنځو کسانو نه به کم نوي او ځین علما یې چې ناله پنځه کسانو نه به کم نوي او ځین علما یې چې ناله پنځه کسانو نه به کم نوي خو دوی له نا قوله فیصله او راجه قول داده چې خبره متواتره ا هغه خبرتوی لای کیږي چې هغه ثابت وي په الसेनेو دی یو جماعت حسر او عدد معین پدې کې نه دراغ لای کما قال به الباز خود د یو جماعت وی لا يتصوروا تواطؤهما چې متصور نوي توافق د دوی په کې زبنده نو دایې چې حکم لپاره دی د قسم دادا چې دا موجب لپاره دی علم قطعیدا او دارنګه موجب لپاره دی علم بدیهی ده یو د ifade دی علم و يقين كي. او یقین کی او دویمه داتې علم حاصله له دغه خبره واحد نه نه له دغه خبره متواتر نه دا علم ب... د علم بدیهی وی نه استدلالی په دې لپاره به چرته مثال نه ویول نه لکه علم دی موګه په ملک خالی او بنده فازمنا مازیه او په بلدان نه ایوکه په لری علاقه کې په تیر سو یو زمانو کې مخکنی بچیان تیر سو دي لکه مګو تاسو یاو چې او الحق اغه د پاکستان بچاو زهرشاد د افغانستان بچاو نو او اوس اعلان پدغه بچیانو بنده اغا په ازممینا مازیه او په بلدانې نه ی وکې دا موږته حاصل ده اغا په طرریقې د تواتره ځکه په دی بندې دومره کسانو خبر را کړی ده چې توافق د دوی پهېز بندې محال ده نو دی تهویللی کږي خبره متواتره نو ی تقسیم زي کرک لپاره دی خبره سادی قسم نو ته دوې تعریف لپاره دیغا خبر متواتر وک درېم حکم لپاره دی خبر متواتر ذکر کئ و هو موجب للعلم الضروري او ثلره مي وضاحت بل مثال وک شارح رحمت الله علیه رستم شرح لیکل ده غرض د شارح ل تعلق د دې شرح نه تر اخر د در پوره تقریبا پنځه غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علیه هغه وجا دثسمی ذکر کوي لپاره د خبره متواتر په متواتر سره دویم ذکر تاین ته انده موصفه دریم ذکر کوي دغه د سواله څلرم غرض اغه ذکر کوي څلرم غرض اغه ذکر کوي بیان د احتماله نو فکلام کلام ماتین کې پنځم غرض اغه ذکر کوي وضاحت د کلام د ماتینه ماولی ته غرض دي شارح رحمت الله علی اغا مختصر تقریبا 15 غرض دي یو ذکر کوي وجاه دي تسمیعه دي د خبره متواتر په متواتر سره دویم غرض اغا تاین دي موصف دریم غرض اغا دفه دي سواله سلرم غرض بیان دي احتماله احتمال نو په کلام دي ماتین کې پنزم غرض اغا وځه د کلام دي ماتینه اوول چې د زیکر کوي وجه د ت وجه د تسم د متوااتر په متواتر سره دی ته متواتر وللی ویلی کېږي ووجه چې دا په دفاتې واحدده سره نووي دسې نووي چې دغه شل کسان یا زر کسانه ټول به یک جا په یو وخت بندې ا هغه تاات د ی شي متالک خبر در کې بلکه دا خبر د دوی په طریقې د توالی او په طریقې د تعقوب باندې وي دغه خبر راغلی وی یکي بعد دیګره نو تواتر دا په معنا د توالی او د تعقوب باندې ده نو په دې خبر کې م هغه تعقوب راغلی وی یو کس خبر در کې لې غې نه خبر در کې بیا لې غې خبر در کې نو تعقوب دی خبر کې راغلی دا نو تواتر په معنا د تعقوب ده نو د ریواयतم زکه متواتر ویلیسو د خبرم زکه متواتر ویلیسو چې دا په طریقې دي تعاقب او دي توالی باندې وي په د خبره باندې فوی سو نو اوس په دغه وجه د تسمیه سره خود به خود دغه د اشکال مو چې متواتر به ویل کیږي کی اگر ریواयत لرا چې تا ته به دومره کسانو په یو ځای باندې خبر در کړی وي چدېږي اجتماع ما په فکه زبنده محال وي نو دومره کسانو جمع کېدل او په یو ځای باندې خبر ورکول دا ممکن په امکان ذاتیه سره خودا ځکه چې امکان ذاتیه ویل کیږي دلر چې له فرض دي وقونه څه محال نه لازمیږي اوس کته چې خبر واکې سی نسو دنیا بړنګ سي نو محال خونتر لازميږي خو لیکنه د ممکن په امکان وقوع سره نه ده وکه چیرته د سندات زړر کسندر اجازهسی یو پيوج دي ته خبر درکړی وي او چې کلمې غوویلې چې تواتر په معنا د توالی او د تعقب باندې نهزده اشکال چوک نسی کولایي چې دغه خبراتې اجتمادي دو مرقوم په خبر ورکولو باندې دا خو ممکنه نه ده په امکاني وقوعي نو موږ غوویل چې که ممکنه نه ده اغه په تدریجه تاریخي باندې چې دا ټول په یوږي باندې خبر درکې ا دلته په تواتر کې اغه په تاریخي ډول او تعاقب باندې وي نو له هازه په دې باندې تشکاله یا اعتراض نراځي وجد تسمیه ماتن رحمت الله علیه رانوڑه زکات غرض دی ماتنه اغه مخشور وی ته ذکر دي مسائل او تر ذکر دي احکام پورې نو دغه وجد تسمیه نه قابلیت دي مسائل نو او نه حکم دې مسلې ولدي وجنه دا ماتن رحمت الله علی ذکر نکړه شارح رحمت الله علی دی غدې 파را ذکر دی دیوکه دویم ما ویلې ستاینده مو شوف ده دا. نو دایته دا هو هو اصابتو نو اصابتو په کلام کې صفات راغلی ده هر صفت دی 파را لا بودی ویلې مو نو د مخکی اغا مو شوف راو باسه ال خبرو ثابتو بعضی شارحان لګیدلید د غا ایل خبرو سی لیکلیدانو غرض د اده فد سوال ګرځولنه جو دا ذا زمير راغليدا و ما من زمير الا و له مرجعنا دنیا کې د سې یو زمير نوې چې مرجي ني دلته زمير راغليدا او مرجي نهستا زکه مخ کې مرجي کې احتمالين دي يا بدراجي کوي نوعين لره يا بې راجي کوي احدي هما لره نو ک درجه کوي نوعين تم نه سې کیږي زکه نوعين دا زمير دي هو مفرد ده که احدي هما ته راجي کوي دا هم نه سې نو دا تعریف روسته تی راغلی دا نو دا خوده احد هما غیر معین د پاره نه دا دا خوده معلوم قسم د پاره راغلی دا نو دا غ تعریف د احد هما د پاره سي نه دا نو له هاذا کدا غ زمير نو عين تر راجي نه دا او دا رنگا ک احد هما ته راجي کوي م سي نه دا نو شارح وی راغی جواب وک چ زمير اغلپس د الخبر تر راجي دا چ مذکور د ف الخبر المتواتر وک په فدله خولیکن دا سي غرض نه ده زکا چې ګوره تاسو ته معلومه ده چې کله زمير دایر سي په مرجې قریب یا او نو راځي کولې په طرف دي اه قریب اولاوي او دویمه دا ده چې کله یو زمير په کې احتمال نه پیدا شي خو د هغه یو مرجې لپاره مانع وي د بل لپاره مانع نه وي نو مرجې متعینې کنه وو پیدا نه دلته ګوره لفظ د خبروم ذکر سویدا ح معام زی رسي ده نو همزی کررس ده لپ د خبر ور غریبم ده او د لفظ د خبر د رااج کولوونه هغه مع نه ده موجود ده نو که رااج کوي مع موج ده او کا هنیماتې را کوي معیا موجود ده نو د دی ووجه دا لفظ د ال خبرو دا متعین ده پولی نو په تعینې مرجی بندې ل سره خر اشکال ستنه دا متعا نه چې هو ظیر خبرې متوااتیر تهاج ده پوو پلی دا سوال سره دلته وارد نه ده نوخه خبره دادا چې ای خبر او تشارح رحمت الله عليه وليک دا ايتا ايندي موشوفوکه زکه اسابت په كلام کې صفت ده او هر صفت دي لپاره لا بدي صاحبانو له موشوفنه نو موشوف دور ته ذکر کړه چې ال خبرو ثابتو ثابت صفت لپاره دي موشوفه مقدره ده چې لفظ دي ال خبرو ده نو دا دفل لپاره دي اشکال وديات راز نه کما قال به بعض شو خبره وشوله زنم کوم کې نه استي دوا خبره هغه موږ او تاسو ویلې چې دغه د سوال ده دا. سوال دار ازين تاسو ویلې چې خبره متواتر دي ته ویلې کیږي چې دا ثابت وي په ال سنو دي یو قوم او جماعته چې تصورم د توافق نسی کېدلای نو سایل یی چې دا خبره د تاسو نه ده چې تصورم د توافق نسی کېدلای زم تصور کېدلای سي ولې به ذکاอัลتا بیحاری سه فسلم کې قانون ذکر کړای فتعلق... دی چې لاحظ رفی تصور فی تعلق بكل شیء حتى بنفسه و وتعلق فتصور کمن انسا له هر شیء سره د تعلق راځي نو څکل یو لوی جماعت ده هو په دله دیږي کې زب دیږي اجتماع په کې زب باندې نو څه کېدلی تصور متعلق دی بنا په قانون د ابن حاجب چې لاحظ رفی تصور فی تعلق بكل شیء تاسو فکر کو چې مله نه نستاله هر څه سره تړاو لري نو تاسو څنګه چلا یو تصور او توا ته لا تصور توا ته اوما چې تصور د دوی د اجتماع سره کېدلای تصور د دوی د توافق سره کېدلای پکی ځبنده تصور کوي کېدلای چې تصور خو د هر شي سره متاله کیږي نو سره ځان تور سیته ډیر امله دینه جواب حاصل د جواب ادا دا چلا یا تصور په معنا لا جواز سره ده چې جایز نه وي هغه اجتماد پو پیداله وریا کنه پدی باندې بیاش کول راځي چې جواز په مانا د امکان راځي نو معنا درووتل چې ممکن بنوي معنا درووتل چې ممکن بنوي اجتماع مزعم چې اجتماع خو ممکن ده ځکه چې ممکن څه ته ویلې کېږي چې له فرض دی خو محال نه لازمیږي اوس کومه غا دی یو قومی اجتماع هغه پکې زبنده وکو نو هغه ثابت کو سم حالت لري لازمیږي پیداله خبرم ځان ترسي کنه تا ویلې چې دلته لاي تصورو په معنا د لاي جو ویزو سره ده نو دغه جواز په معنا د امکان ده معنا دار او تعالی چې ممکن نوي توافق دی دوی په کې زبنده ممکن نوي توافق او اجتماد دی په کې زبنده نو ممکن خدای ولیک یو قوم راځم سي دا ټول دروغ وایي نو دنیا بړنګ سي س آسمان نو محل حل تر لازمي دي او ممکن یي دې لرې مالایزم من محالو محالونه چې لفرض دی وقود دنه محال نه لازمي کی په دې خبره پوښی شو او ترڅو بجواب وکي محکمه وګا حاصل د جواب ادا دا چې امکان دوه قسمه ده یو امکان ذاتیه ده یو امکان وقوعی ده ممکن په امکان ذاتیه سره ده خو لیکن تر او پوری چیرته واقع سره ده سينه ده چې اغه یو قام درجه مسووي وي ټول د پيوجبند دروځوي دي وي یو جماعت هغه کې ولیکن س یو لو جماعت اغه پديره جماعت وي چې ټول بدروغي ايو دا تروسه واخي سوي نه ده نو مګه چدا ویل چې ممکن نه ده مرادم ل نه امکان نه مرادم ل عدم دي امکان نه اغه امکان وقوعي ده نه امکان ذاتی لهدا نو په دې بندي شیکاله یا اعتراض نو واري دي ګي اغا د ذکر کین بیان د احتمالي نو په کلام د ماتین کې نو دایی چه و البلدان نائیا پا دی که یو احتمال دادا چه دا عطف سی پا لپس دی ملوک او دویم احتمال دادا چه دا عطف سی پا لپس دی ازمینه و بنده نو کچیر تا دا عطف کې پا لپس دی ازمینه و بنده نو دا به بیا ذرف لپاره دي ملوک و گرزی زکا چه ازمینه مدخل لپار دی فیوه نو داب مدخل لپاره دی فیوی په پیدلې نو بیا به د متن معنی دا وی چې لکه علم راتلل د موږ او تاسو په تیر سوو بچیانو باندې چې هغه تیر سوو بچیان چیرته دي په الازم نتل ماضیه والبلدان النائه چې هغه په لری خار یو واخی دي او په تیر سوو زمانو کې موجود سوی دي په پیدلې نو دا, پی دا مجموعه بیا مثال واحد ګرځیدا او په دویم تقدیر باندې چې د اته تفصیل لپاره د ملک نو داخل به سیلاند دی علمنا نو الملوک بو یو مثال سی بلدان نا یاده به بل مثال نو بیا به مان داسې چې لکه علم دی مقابل ملک الخالیا بالازمنه الماضيه علم دی موګه په مخکینو یو بادشانو چې په مخک زمانو کثیر سویدي او وکل علم لکه علم دی موګه بل بلدان نا ییه فلری خریو باندې چې موګه یایو بغداد موجود ده مکه موجوده ده کراچي موجوده ده نو پلري خاريو بندي علم نو دا لقب ليده متواتر نه ده نو بیا بو مثال واحد نو مثالين بو ګرځين نسولاي پوي پ پو. د ياي په كلام دي ماته کې څو احتمال دي دوا یو احتمال دا ده چې لفظ دي بولدان داتب ده دا په لفظ دي ازمنه بنده او دویم احتمال دا ده چې داتب ده په لفظ دي ملوک خو په هر یو کې يو حسن او قبه موجود ده په اول احتمال کې ته د اعطاء په ازمنه وبند کې حسن په دې کې دا راغلی دا چې کلمۃ طه علیه دوه قسم راسي یو بعید او یوه قریبوي نو اعطاء لغریب دا اولای دي چانه د بعید نه نو حسن لبزی راغی حسن لبزی راغی او کوبه مانوی پیدا شول زکا دا مجموعه ټول یو مثال وګرځید او یو مثال د مسلمان یالم واحد لره او په دویم تقدیر باندې چې کله د اعطاء ملک بند کې نو حسنی معنوی پدې کې دا ده چې دلته مثال نه بلکې مثالین وګرځي دا او مثالین مستلزم علمین لره او تاسو ته تا معلومه ده چې علمین دا ولا او بهتر علم واحد نه علمین دا ولا او بهتر علم واحد نه نو بناء على ذلك پدې کې دو مثال جوړ سرو قباحت معنوی پا... قباحت لفظي پیدا څه دا ده چکلا ما تو فن علیه قریب او بعید وی نو ات په قریب باندې اولاوې تا په غاید باندې کړل نو که په ملک باندې یا ته کوي حسن مانوی قبح لفظی دا او که په ازمنه باندې یا ته کوي حسن لفظی او قبح مانوی دا په دې نو په هر یو کې یو حسن او یو قبح راغلی دا شرح رحمت الله علیه چې ماتل رحمت الله علیه چې کوم عبارت ذکر کړي دا د دل کلام نو دوه داویره معلومه شوی یوه داوهداره معلومه ده دا. چې متواتر دا مفید د غلم دپاره ده او دومه خبره داره معلومه سو ده چې غلم مې حاصلله په متواتر دا به ب وي نه نظرې استیدالي د کلام د مات نسو خبره دا حاصلي دي ینته رسې که نه نو یو خبره داره معلومه سو ده چې خبرې متواتر دا به مفید دلم دپاره وي دوییم داوهداره ثابت ته سو ده علم حاصلال روايه متواتره ده بدیهی وی نه نظریو استدلالی د اول خبر لپاره دلیل څه ده چې دا, دا مفید علم دی لپاره ده نو دایفه دا انه نجدو من انفسنا العلم بوجود مکه و بغداد مغا چکلا اغا خپل نفس ته نو مګه علم حاصل او وجود مکه او د بغداد نو هلان کې مکه مګل نه ده بغداد مګل دی نه ده دا الم د مثر راغلی د ليس الله بلی باره دا نه د مګغا په خبر وور کولو د خلکو دا یو کسویلی چې مکستا بلو ویللی مکته بل ویللي بغدات تهبللوویللی بغدات نو د مغالم راغئ پهې خبره پوه شوی دلیل لپاره دې خبری چې ده چې دا مفید د فه لا نه جدادو من انفه ځکان مږ د خپلو نفسونه په وجود دی دغه مکو د بغدات بندې پایدا کوو حالانې مخلی دلی نه ده ولیکن دا, دا. اخبار دا, دي دي دا. دا. دا علم چې مخترغه لیدا هغه په واسطیدې خبر ده کنه معلومه شولا چې متواتر مفید علم دی 파ره دا هو پدله او دویم ادا دا دویم ادا دا چې علمي حاصلل دینه دا بدیه ده په دې خبره دلیل سره وی په دې خبره دلیل دا داده چې علم په وجود دی مکی باندې علم په وجود دی بغداد باندې مثلا نا. دا هغه دی مستدل دی پاره معلوم ده څاګه ترتیب امور معلومات ورکولې سي دي غير مستدل دي پارم علم راغلي ده دي غير مستدل دي فارم معلوم ده غير مستدل چې ديغو دي فار لار دي د دلیل نوي کسي بيان والابلهانا لك کمك الخلکه څاګه په ترتیب دي, دي امور معلومه نپيغي يا لك ما شومانانا نو اغه تم علم په دي شيا نو بندي وي نو چکل دي دو علم راغلي ده نو هغه قوت دي استدلال لرينه خو قوت دې استدلال لري نو معلومه د علم دا. دا علمي حاصله لدینه هغه بدیهیده نه نظری دغه وضاحت وکړ تاسو په پوه شوي کنا وې د ماتن رحمت الله علی دې کلام نو دا وير هوتلی دوا یو دا چې علمي خبره متواتر مفید علم ده دلیل فانا نجده او دوا یم دا علم علمي حاصله لدینه علمي بدیهیده نه نظری او استدلالي دلیل په دې خبره باندې چې علم په دې متواتر حاصلېږي دی مستدل دی فارهم او دی غیر مستدل دی فارهم حتا اغه کسان لا اهتداء الہم ال الاستدلال چاغه په دلیل کېږي لکه ما شوم انانه یغویتم په دی متواتر سره علم راځي چې وجود دی مکی یا وجود دی بغداد ته څه څنګه ممکن اسو ماچین رحمت الله علیه سو خبر یو مو... کړی یا طالبان خرافي نو یو هغه تقسیم ذکر کړک دویمه تعریف لپاره د یو قسم موخه چې خبره متواتر ده دریمه حکم د دی راوردل سره مې مثال دي کس شارح رحمه الله تلقې خبرې وکړي یو ويوجده تسمیه راولې ان تتمل ما فاتل ماتن یو کړه ماتن ذکر کړي او وجه د نه ذکر مازی کړه دویمه خبره تر این د موصوف یوکه دریمه خبره لا يجوز العقل سره د سوال وکړه سلامه خبره بیان دی احتمالیو ذکر ک په کلام د ماتین کې پنځمه خبره هغه وضاحت دی کلام د ماتین او رحمت الله علیه د کلام د دایره حاصله سوال او د هر یو داوی د لپاره اقامت الدلیل وک نو سی عبارت وګوره او الخبر صادق علی نوعی خبر صادق د خصمه دا احدهما الخبر المتواتر یو قسم ده ده خبر متواتر ده سمیه بزالی دا ده مسماس ویده پا متواتر لما انه لا یقعو زکا دانرازی مگر لما انه لا یقعو دفعتنا زکا دانرازی پا یوز البنده بل على التعاقب والتوالی پا طریقه ده رستوالی او ده پیدر بي پیوالی بنده ویو هوا ایل خبر سابتو اغا خبر سی سابتوی علا السنت قومنا و زبانو ده یو جماعتا دا او ح سرې معين پهې کې نهستا یا پېن یا پ يا پ لاته سوو توواتو چې جایز نه ګي او کله تووا ف یال ککس بیا په کې ه بندې و مز دا کو هو فمرراتله جواز نه امکاني وخوروري ده مرادله جواز نه امکانې امکانې ذاات یا هغه نه د ممتنی ما لاین ځ نه منفر ځې وخورې و مصدقه مصداق د دې لپاره یو کو د علم دا من غیر شبهه نه چې علم په دې سره یقین راځي او هو به ضرورتې او هو او دغه متواتره به ضرورتې په طریقې د قطعیت سره موجب لپاره د علم ده حکم علم حاصلې کیږي تر از ضروری ګره دوه خبرې وي او هو به ضرورت دا په طریقې د بتا او د قطعیت سره ضرورت دلته په معنا د بداحت نه ده او هو به دا متواتر په طریقې د قطعیت سره موجب د لپاره دی علم نو یو د دي دینه علم حاصل کی او دعوه او دویمه دا دا ضروری کوم علم څنګه بدیهی وي کله علم ای لکه علم په ملک خالی او باندې په مخ کې نو یو باټ شای نه باندې په تیر او سوه زما نو کې او په لری علاقه کې احتماله عطفه او البلدانه دا احتمال د عطف لري په ملک یا په ازمنه او باندې خو اوله دا قریب د لب نه وإن كان بعيداً لفظنا وإن كان أبعد لفظنا أجر كذا بعيد لفظنا أو ثاني احتمال ثاني احتمال آغا قريب دا معنى وإن كان أبعد لفظنا هل تفضل؟ كيف تفضل؟ كيف تفضل عطف؟ نبياء في هذا المصر حسن لفظه قبح معنى أو عطف في ملوك باندى نبياء في هذا المصر اغا حسن معنوی او قبح لفزیل فا ها هنو امران انو وزاحت دی کلام دی ماتن دادا سدلت دو دعویدی امران مانا دعویان دو دعویدی احدو همای و دعو دادا دا سمتواتر موجب لفار دی علم دا و ذالک او دا خبره اغا پترکی دی قطعیت سر دا فا انا نجدو زکاموگا پیدا کودی زانون علم په وجود دی مکی او دی بغدا دا او سره لدین ادا هم گلیدل نه دی کنه و انه لیس الا بالخبار دانه د مگر په خبره متواتر سره ده وسانی دویمه خبره دویمه داوده معلومه سوالات علم حاصله په دې سره ده بدی هی غیر استدلالی نه د نظریو استدلالی نه وي و ذالک د دې لپاره دلیل داره لانه یحصل زکا د علم حاصل کی د مستدل لپاره او د غیر مستدل لپاره تر دې فوري چاغه ما شمانانه الذين لا اهتداء لهما چاغه لار نه फायदा کوي اغه علم ته او په ترتیب د مقدماتو باندې اغم په د باندې پیږي و اما خبرو نصار